Svého otce jsem našel sedícího na lavičce před hlavní budovou a vedle něj mohutného muže, který patřil k starším velitelům. Jmenoval se Benjamin Cody a stál v čele týmu, který bral zakázky od ministerstva energetiky. Na nášivce měli molekulu z tesáky pod slovy Exitus, Chemicus, Sum, což v latině znamenalo Táhni, já jsem vědec. Tým byl hrdý na svou historii. Například vyčistil Los Alamos, když se projekt Manhattan zvrhl v další, méně úspěšné zbraňové projekty. Cody byl jeden z nejstarších aktivních lovců a musíte být hodně chytří, abyste podobný kontrakt dostali. Byli to specialisté na případy, kdy se někdo musel postarat o nepodařené vědecké experimenty. Julie se nedávno zmínila, že Cody zvažuje odchod do penze. Také státou sloužil ve Větnamu. To jsem se dozvěděl minulé léto, když se mě snažil povzbudit před nakopáním zadku lorda Mačáda. Táta tu alespoň našel přítele. Přišel jsem k ním ze zadu. Zjevně mě neslyšeli, ale co jiného čekat u dvou chlápků, co strávili většinu života mezi explozemi. Kody vyprávěl známý příběh. No a pak našli zadní vrátka do jeskyně... Byl to nějaký druh magickýho portálu. Všechno visí na vlásku a tvůj kluk bez zaváhání proskočí skrz, popadne rukojmí a vyběhne ven. Hned za zadkem má asi 50 přízraků. Tata ho zarazil. Co je to přízrak? No představ si by na steroidech, co tě může paralizovat dotekem. Ale to byl stejně jen začátek. My ostatní jsme bojovali s pířími pány a docházel nám čas, když tvůj kluk prošel s malou skupinou portálem, aby dostal hlavního sráče. Nadmul jsem se pýchou. O mém hrdinství v jeskyních Desoja věděli všichni v LM. Ostatečný je ja blbej, to vypadá jako můj potomek, zabručel táta. To je jedno. Odkašlal jsem si, abych je upozornil na svoji přítomnost. Kody se otočil. Kdy odpoledne, zede? Natáhl na tou ruku. Potřásl se mu s ní. Právě jsem tvýmu oce vyprávěl o naší poslední spolupráci. Jo, byl to těžký den, odvětil jsem. Táta se na mě zamračil, jako by říkal, že nemám kvalifikaci to posoudit. Několik z nás se nevrátilo, přitakal Kody, když vstal. Byl to statný chlap se širokými rameny, šedým plnovousem a hřívou vlasů, s níž vypadal jako starý dřevorubec. No, musím se vrátit do práce. Obrátil se zpátky k tátovi. Rád jsem ti zase viděl, au, dží. Napodobně, no starý kavaráde, řekl otec. Hned mám o trochu lepší pocit, když vidím, že to tady není jen samej cvok. Kdo tvrdí, že ne? Usmál se kody. – Chvíli trvá, než si na ně zvykneš, ale je to ta nejlepší parta kluků, se kou jsem kdy sloužil. A máme sakra dobrýho velícího růstajníka. Táta srazil obočí. – Myslíš, pana Wolfa? Kody na sobě nedal nic znát, i když stejně jako všichni starší velitelé znal Herbingerův stav. – Nevím, o komlujiš. Ale kdyby za mnou Earl Herbinger přišel, že hledá dobrovolníky pro sebe vražednou výpravu do pakelní koupelny, hned bych s ním šel, jen abych se mohl dívat, jak skopne satana z jeho hajzlíku. Žádnej strach, auji, tvůj kluk je v dobrých rukou. Trpělivě jsem čekal, až se dva staří veteráni potřesou rukama a rozloučí se. Když Kody odešel, táta ukázal na prázdné místo na lavičce. Sednul jsem si. Musíme probrat pár věcí, řekl prostě, oči upřené do vzdáleného lesa. Ze střelnice přicházelo nepřetržité rachocení zbraní, jak nováčci předváděli, co se tu naučili. Máma mi řekla, že jsi nemocnej, nedovolila mi s tebou včera mluvit. Co je ti? Máma je jen přehnaně opatrná, vyhnul se otázce. Proto tady nejsme. Chci vědět o tom tvým snu, Smutně zavrtěl hlavou. Nepochopil bys to. Můj smích byl tak náhlý a zahořklý, že ho překvapil. Co? <laughs> že bych to nepochopil. Z mého hlasu odkapával vstek. Nechovej se ke mně jako k pitovému děcku. Poslouchej hochu. Přerušil jsem ho. Ne, projednou budeš ty poslouchat mě. Stál jsem na okraji vesmíru a viděl, co je na druhé straně. Čelil jsem zlu, které by většina lidí ani nepochopila a střelil jsem ho do ksichtu. Cestoval jsem podělaným časem. Spousta potlačované agrese se brala na povrch. Čtu lidé myšlenky. Viděl jsem věci, co by si příčetný člověk ani nedokázal představit. Nejsem tady, abych tě provokoval, posmíval se ti nebo tě děsil. Tak se ke mně nechovej, jako bych byl tvoje tlustý, tupý a nikdy ne dost dobrý děcko, tati. Těch keců už mám plný zuby a nadešel čas, abych dostal nějaký přímý odpovědi. Promluvit si jako chlap s chlapem. Táta čekal. Už jsi skončil. Uvědomil jsem si, jak stěžka dýchám. Jo. Pousmál se, Kody měl pravdu. Zdědil si to po mně, tu tvrdohlavost. Ale teď to na chvíli hoď za hlavu. Sáhl do kapsy u košile a vytáhl obálku, úhledně přeloženou na půl. Podal mi ji. Vpředu bylo tučným černým písmem vyvedené moje jméno. Ty víš, že mi řečnění nikdy moc nešlo, tak jsem ti to sepsal. Strávil jsem celou noc a ráno se pisováním všech detailů, abych pak na něco nezapomněl. Vzal jsem si od něj obálku. To je ten sen? Můžeš tomu tak říkat? Vize, proroctví, to je jedno. Začal se mi otevírat, ale pak na ní přistála jeho dlaň. Táta chtěl něco říct, ale zaváhal. O co? Až si ten dopis přečteš, můj život skončí. To znělo zlověstně. Byl smrtelně vážný. O co ti myslíš? Měl stažený hlas. Už víc než 30 let žiju na vypůjčený čas. Můj život je jak úvěr a až si tohle přečteš, táta ukázal na dopis, úvěr mi zruší. O tomu nerozumím. Můj táta se rozchechtal. <laughs> Uvidíš, já ti to říkal, pane vše ználku. Je jedno místo, příšerný místo, za hranicemi starého sovětského svazu. Souřadnice jsou na tom papíře. Když si dávno mě tam poslali v rámci černých operací. Dělo se tam něco moc tajného, divný zbraňovej projekt a mi potřebovali zjistit to, co jde. Nepřežil jsem to. Co? Zavraždili mě. Byl jsem mrtvej, tuhej. Doslova mi udělali díru do hlavy. Ale pak jsem byl poslanej zpátky, neléčenej. A dostal jsem tenhle sen o varování, že nesmím selhat. Víš, tenkrát jsem umřít neměl. Řekli mi, že budu mít syna a že ho musím připravit na něco nemyslitelného. Nevěděl jsem, co na to říct. Znělo to tak přitažené zavlasy, tak nemožně. Ale na druhou stranu já sám podobné věci zažil. Mordechaj mi řekl, že jsem se vytáhl krátkou sirku a pak mě poslal zpátky, abych se porval s prokletým o rozhodování nad osudem světa. Dalo by se říci, že jsem měl v tomhle ohledu otevřenou mysl. Nikdy jsem nevěděl, jestli to budeš ty nebo David, ale jeden z vás byl vyvolený dřív, než jste se narodili. A podle toho, co jsem za posledních pár dní slyšel, to musíš bejt ty. Promiň, synku, o, jsem to já ale tu práci už jsem odvedl a jsme pořád tady. Našel na zemi kladsek, sklonil se a načmáral do prachu obrazec. Zuřivě přitom hryl do země. Symbol jsem neznal. Když skončil, zeptal se, už jsi to někdy viděl? Pohled na něj ve mně vyvolával zvláštní odpor. Nepodobalo se to písmu staroblých, co jsem viděl ve vzpomínkách Lorda Mačáda a hůdově Grimoáru, stejně jako ničemu z obyčejného světa. Ale zároveň se mi zdálo, že bych ho poznat měl, jako by se jeho význam vznášel někde na okraji mého vědomí. Ne, neviděl. Pak ten čas ještě nedastal. Přijde, až ten znak uvidíš. Co znamená? Je to jméno. Dál držel klacek a nepřítomně s ním dloubal do země. Bylo tu pár dalších znamení. U některých jsem viděl, že se stala, u dalších jsem si to myslel. Těch pět minut vráceného času, to bylo jedno z nich. Než k tomu došlo, sám sebe jsem málem přesvědčil, že to není skutečný. Vy jste vyrostli, vedli vlastní životy, sen nepřicházel tak často a já jsem myslel, že jsem si to celý možná jen představoval. Víš, jak to myslím? Ale těch pět minut rozhodlo. Táta nevěděl, že to bylo moje dílo. V žádném případě to nemohl vědět. No to jsem udělal já. Přikývil, nebyl překvapený. To k tomu patří. V tom snu je čas jako potrubí plný vody. Jak čas plyne, voda zamrzá. Minulost je pevně zmrzlá, neměná, ale budoucnost je proměnlivá, dokud k ní nedojde. My žijeme na povrchu ledu v přítomnosti. Voda teče věčně. Ať už si udělal cokoliv, trochu toho ledu si rozpustil a posunul ho zpátky v čase. Probudil si ho. – Koho? – Ukázala na symbol, na neznámého hráče v téhle hře. Pak ho smazal botou, zašlapal ho se znechuceným výrazem ve tváři. Nemáš na výběr. Ve hře je několik stran a pokud kterákoliv z nich vyhraje, my prohrajeme. – Tenhle je první a poslední. – Parchant, co to na nás kouší teď? Ten dělá pro jednu frakci, ale ne pro nejhorší. Ani zdaleka ne. Jak tohle vlastně víš, tati? Všechno je v tom dopise. Jakmile si ho přečteš, moje práce skončí. Povzdechl si. Ach, byl to dobrý život. Zvedl jsem obálku. Říkáš to, jako by to tady s tebou mělo seknout, hned jak se na to podívám. Co se děje? Tata chvíli mlčel. Nic, to jsi ten nejhorší lhář na světě. Nějak to souvisí s máminým tvrzením, že si nemocné, je to tak. Usmál se. <laughs> Když jsem umřel, střelili mě sem. Prásk zásah do hlavy, srač s Dragunovem. Poklepal si prstem na týl. Bylo to naprosto nepravděpodobné, ale já v nepravděpodobném světě žil. A pak jsem se setkal s těmi druhými. Nacpali mi mozek zpátky, dali mě do kupy a vrátili mě. Provodil jsem se na svahu hory celý od vlastní krve a věděl jsem, že až tenhle úkol dokončím, až připravím a poučím svýho syna, bude čas vrátit se domů. A hádej, co se před pár lety fyzicky objevilo. Přímo na tom stejném místě. Jeho slova vysela ve vzduchu. Můj svět se hroutil. Nemožné. To se nemohlo dít. Ale ne, prosím, ne. Nejde to operovat a přitom mě nezabít. Nádor je uvnitř mozku. Ale od té doby, co ho doktoři našli, nevyrostl ani se jinak nezměnil. Jen si tam sedí a čeká. Obyčejný zhluk abnormálních buněk. Obvykle mě to nějak nevzrušuje. Vím, že nikam nezmizí, dokud neudělám, co mám. To je mnohem větší jistota, než si člověk může přát. Ví o tom máma? Přikývl. Prodloužili mu život, aby mi dal tohle. Natáhl jsem k němu ruku s dopisem. Vezmi si to zpátky. Táta se nepohnul. Nemůžu. Přijde čas, kdy to budeš potřebovat. Víš, jsem tady jediná chodící mrtvola. Tvůj sud je zpečetěný stejně jako můj. Ale ty nesmíš být slabý, nesmíš se Chytil mě za ruku tvrdě a přimáčkl mi dopis k hrudi. Jeho oči se zabořily do mých. Musíš být silný. Nevěděl jsem, co mu na to mám říct. Seděl jsem tam, ochromený a bez slov. Jeho ruka drtěla moji i dopis. Všechny ty roky, všechny ty věci, co mě učil jen kvůli tomuhle. O to mi nedělej, pustil mě. Synu, že mi to líto. Ale my oba jsme vojáci, my si práci nevybíráme. Stejně bych nežil věčně. A když teď vím, že jsi to ty, nemáme čas na zbyt. Čím díl budeš váhat, tím silnější on bude. Přečti si dopis. Řekne ti, co musíš udělat. U tohle je šílený. Nemůžu tě zabít. A u Hanč má pit, válečný hrdina, odvážný a čestný muž i otec si otřel oči a odvrátil se. Moje práce skončila. Jen doufám, že až si tohle přečteš, pochopí, že jsem to všechno dělal, protože jsem to považoval. Za správný. Tohle vůbec nebylo správně. Poprvé v životě jsem měl pocit, že vím, čím si můj otec prochází. Mluvili jsme spolu konečně jako rovný s rovným a doufali, že se shodneme. Nebylo to správné. Nebylo to fér. Ale já věděl, co by mi na to táta řekl. Tu samou věc, kterou mi říkal celá léta. Život není fér jenže mě už unavovalo být pěšákem v neznámé kosmické hře. Vstal jsem a položil dopis na lavičku vedle táty. Jen se na něj podívala, pak zpátky na mě. Zklamalo ho to. Musel jsem odsud vypadnout. No, ať už je ten šmejt kdokoliv, poradím si s ním. Sni si svůj sen a řekni lidem, co tě poslali zpátky, že ještě nejsem připravený. Takhle to nefunguje, synu. Je to nevyhnutelný. Tohle slovo už mě unavuje, vyprstl jsem. Najdu způsob, jak se s tím vypořádat. Můj otec nevychoval chlapa, co se vzdává tak snadno. Promluvíme si později, ctati. Nevyhnutelné. Musel existovat způsob, jak to vyřešit. Tohle já dělám. Řeším problémy. Hledám cesty, jak je napravit. Nějaký způsob být musí. Napůl jsem odešel, napůl odvrávoral od svého otce. Bezcílně jsem se potuloval po základně. Pod střechou kasáren bylo stejné místo. Opřel jsem se tam o zeď, složil hlavu do dlaní. Aniž bych si to uvědomil, povolila mi kolena a já sjel k zemi, celý jsem se třásl. Nedokázal jsem si představit, že bych tu tátu neměl. Vždycky byl jako skála. Co bude s mámou? Sakra, někdo by to měl říct Mošovi. Musel jsem s ním mluvit nebo s někým jiným, ale nenacházel jsem dost cíly, abych vstal. Tak jsem tam dlouho jen seděl, unavený a příliš otupělý, abych dokázal sesumírovat rozumný plán a připadal jsem si hloupě a proviněle, že jsem nezůstal s otcem. Nakonec mě z otupělosti probralo silné poplácání po ruce. Proč tady fňukáš? Stál přede mnou džínou, částečně skrytý ve stínu kasáren. Obloha za ním naznačovala, že se blíží soumrak. Musel jsem tu drcovat opravdu dlouho. Já nevňukám. Otřel jsem si obličej. Co chceš? Měkej ušklíbil Už se. I když jsem seděl, stále jsem se nad ním tyčil i po započítání špičaté čapky. Vy lidi si hrozně patrpíte na ty emocionální blbosti? No, našel jsem vašeho špicla. To si získalo moji pozornost. Kdo je to? Nebylo to lehký, ale přistihnul jsem ho. Posílal textovku. Četl jsem mu při rameno. Někoho informoval, kde zrovna jsi. Kdo? Chtěl jsem vědět. Trpaslík se usmál, oči mu jiskřili nad růžovými tvářemi a nadýchanými bílými vousy. S odpovědí se dával na čas. Vytáhl z košele a zapálil si. Muselo mu dojít, že mu každou chvíli očerou boju hlavu z ramen, protože to dokončil rychleji než začal. Penhezaunek, Grant. Grant Jefferson, seš se jistý. Jean dlouze potáhl a pak vyfoukl dokonalý kroch. Jasně, jsem si jistý. Když se s midlou noc vypařil s tou blonskou a kámošem, pačkal, až zmizíš z dohledu a pak o tom někomu poslal textovku. Stálo tam, že máš zbaleno, jako by se schystal zdrhnout. Ty víš, jak to myslím? Sledoval jsem ho, abych měl jistotu a jemu zrovna zavolal někdo, kdo tě hlídal. Jaká je šance, že se mejlíš? Sakra žádná, textoval v jednom kuse. Pořád o tom, kde se kým mluvíš. A nejen o tobě. Práskal na celý LM. Bastard. Všechny ty krce jak potřebuje úspěch a že není žádnej sráb A já mu to spolkl i s navijákem. Dokonale mě převezl. Měl jsem věřit prvnímu instinktu. Na znecitlivělé nohy se vrhlo bolestivé mravenčení, když jsem se zvednul. Klidně jsem z pouzdra u opasku vytáhl svoji pětačtyřicítku a lehce odtáhl u závěr, abych se ujistil, že má náboj v komoře. A kde je? Ve velký budově. Můj pes Herbinger mluví ke svým lidem. Promoce nebo tak něco, o tom nemám ani páru. Proto jsem šel najít tebe. Staneš se pasle v balesti? Mám v úmyslu ho zabít, jestli myslíš tohle. Zastrčil jsem pistoli zpátky do pouzdra. Super! g otočil hlavu ze strany na stranu, jako by naslouchal něčemu v kasárnách, co já slyšet nemohl. Jeho nos se zachvěl, jako by větřil a najednou se zamračil. Tohle není dobrý, musím letět, bav se! A pak z pop zmizel z dohledu. Zamířil jsem v hlavní budově a myslel na vraždu. Třicet metrů ode mě se o kmen stromu opírala čekající postava. Agent Franks mě sledoval celou dobu, plnil svou povinnost, jen během mého emocionálního kolapsu si držel odstup. Beze slova jsem prošel kolem. Neotočil jsem hlavu, abych si to ověřil, ale věděl jsem, že jde za mnou. Dokud se nebude snažit postavit do cesty tomu, co se chystám dělat, tak mi to bylo jedno. Zrát se musí zemřít. Racionální část mého mozku mě nabádala k opatrnosti, že bych měl možná trochu zpomalit, promyslet si to, sehnat pomoc. Třeba za to mohly táto vyhrozné zprávy, nebo takřka absolutní jistota, se kterou jsem věděl, že trpaslík říká pravdu, ale racionalita vyletěla oknem a já se utápěl v rudém lze vsteku, kterou mohla rozehnat jen konfrontace zráce. V hlavní budově bylo rušno. Všichni se schromáždili při slavnostním ukončení výcviku, které organizovala Esmeralda. Erl měl pronést pár slov a oznámit, kam nováčci půjdou. Vládla tu vzrušená atmosféra. Když jsem prošel vchodem, nikdo kromě mě nevěděl, že tu mám úkol. Dorkas seděla za stolem, kde na ni doráželi rozívení nováčci. Při pohledu na ní jsem hádal, že při této speciální příležitosti měla ve svém kábovém hrnku víc než jen kávu. Zahlédla mě a odstrčela ostatní stranou. Zede, kde jsi byl? Julie tě schání, ale tvoj telefon je nedostupný. To možná bylo tím, že můj Blackberry ležel na dně řeky Montgomery. Viděla si, Granta. Musela z mého výrazu poznat žedy o něco vážného. Ne, co se děje? Rozhlédl jsem se oběma směry, ale do jídelny přicházela jen skupinka nováčků. El se chystal mluvit. Viděl někdo Granta Jeffersná? Zeptal jsem se hlasitě. Nováčci pokrčili rameny a pokračovali dál. Frank s mi rukou v rukavici poklepal na rameno. Co to děláš? Řeším jednu osobní záležitost. Odpověděl jsem a pokračoval v chůzi. Franks chtěl něco říct, ale zastavil ho bzučící telefon. Otráveně se podíval na displej a zastavil se, aby si přečetl textovku. Využil jsem příležitosti a vyrazil chodbou za nováčky. Jídelna byla předspaná skládacími židlemi a povalujícími selovci. Všichni velitelé seděli vpředu, poštuchovali se a žertovali spolu. Přicházeli nováčci a sedali si na svá místa chodil sem a tam čekal, až se všichni schromáždí. On si na podobné oficiality nepotrpěl, proto měl na sobě ošoupanou leteckou bundu a tvářil se nevrle, že to musí dělat. Víc než jednou jsem ho slyšel říkat, že si při svých malých proslovech připadá jako podobný obchodník, ale i tak uměl sakra dobře motivovat. Julie seděla vedle svého dědečka. Když mě uviděla, zamávala mi. Byl jsem příliš zaměstnaný, abych jí zamávání oplatil. Prohlížel jsem si DAF a viděl tam snad všechny, kromě toho, co jsem potřeboval. Dokonce i rodiče byli na představení pozváni jako hosté, ale Grant nikde. Zatím jsem neměl žádný plán. Vytáhnout ho za vlasy z místnosti by asi nebyl nejdiskrétnější způsob, ale právě to jsem momentálně hodlal udělat. Čekal jsem. Možná přijde. Tu párota tady byla a stále předstírala nováčky. Teréz byl poslední tajný federál, co dorazil a když mě uviděl ve dveřík, zastavil se u mě. Jsi v pořádku? Zeptal se nápomocný jako vždy. Musel uvidět výraz mé tváře a začal se dělat starosti. A ne? Neodpověděl jsem. Kolem mě se protlačili poslední nováčci, hledali si místo k sezení. Byla tu celá parta, víc než 60 lovců. Julie podala Erlovi mikrofon a on na něj silně poklepal. Reproduktory zadunili. Hamlouvám se, ale musím používat tuhle věc, začal Erl. Podle Julie by nebylo fér, kdyby lovci v bezpečnostní centrále nemohli poslouchat. A nemáte tušení, proč si to myslí, protože mě na řeči dvakrát neužije. Místnost se zasmála, bezpečnostní centrála. Julie pro ně sestavila plán služeb, aby po sjúzanině návštěvě kamery neustále kontrolovali nejméně dva lidé. Opustil jsem místnost a rozběhl se chodbou. Grant by mohl být tam a pokud ne, použiju k jeho nalezení kamery. Vždycky se měl podezření, že je to on, ten malý slizkej hajsel. Společnost opustil se staženým ocasem. Vsadím se, že pro dočasnost byl snadný cíl. Netuším, čím mu zaplatili, ale ať už to bylo cokoliv, nemohlo to být dost. Tak příhodně se připlazit zpátky. Byli jsme tak naivní. Grant patrně skočil po první příležitosti nás zradit, když zjistil, že součástí je moje smrt. V srdce mi bublal temný vztek. Vzhledem k tomu, s jakým zlem jsme tu bojovali, by mě nepřekvapilo, kdyby jeho odměnou byla Julie. Jo, teď už to bylo osobní. Erlův hlas zněl z reproduktorů trochu plechově, když se pustil do proslovu. Vítejte, hlavci. A právě teď to tak opravdu může říct, protože už tu žádní nováčci nejsou. Teď jsou všichni v téhle místnosti rovní. Zvuk, který následoval, musel být potlesk, i když to skoro nešlo poznat. Seběhl jsem po schodech do sklepa. Dveře do bezpečnostní centrály byly přímo na konci dlouhé chodby. Vrazil jsem jednu ruku pod košily a položil ji na pistoli. Není třeba tleskat. Šéf Shekelford by se mohl nechat stehnout a oblížit si svým hákem. Další smích. Dělám si srandu, šéfe. V uších mi poluzovala krev. Pokud Grant v centrále bude, ukončím jeho mizerný život. Dveře na konci chodby byly zavřené. Mladí lovci, podívejte se na ty, co sedí před vámi. Jsou to nejlepší velitelé, jaké kdy lovci Monster Sr, měli. S každým z nich jsem pracoval a neváhal bych do jejich rukou vležit vlastní život. Bez ohledu na to, kam vás dneska zařadíme, si můžete být jistí, že skončíte u těch nejlepších. No, možná až na sená. Lituju těch, co skončí u sema. Ozvala se hlasitá odpověď přes mikrofon nesrozumitelná. Další smích. Já ti tam ten mikrofon strčit můžu, ale pochybuju, že je to mě legální. Když jsem dorazil ke dveřím, sklouzl jsem botami po betonu. Chytil jsem kliku. Zamčeno! Než Esmeralda přečte vaše jména a zařazení, dovolte mi říct, že jste ta nejúspěšnější třída, se, kdy prošla vícvikem. Se všemi jsem mluvil. Viděl jsem vaše záznamy. Sledoval vaše pokroky. Udělali jste na mě dojem a ta se nestává často. Zabušil jsem na dveře. No tak, zašeptal jsem, když jste sem před několika krátkými měsíci přišli, byli jste všichni přeživší. To vás odlišovalo od zbytku světa. Přeživší mají srdce, vůli vyhrát, touhu žít. Byli jste přeživší, ale teď jste něco víc. Moje bušení nabíralo na síle. Nikdo neodpovídal. Jste lavci! Něco bylo špatně. Ustoupil jsem a s výkřikem do ocelových dveří kopl. Ze zraněného kotníku vystřelila bolest. Rám zapraskal, ale vydržel. Přeživší se posterají sami a sebe. Lavci posouvají boj na druhou stranu. Jsme poslední obranou linií proti zlu. Znovu jsem ustoupil a připravil se k vykopnutí dveří. Někdo na mě z chodby zakřičel... Ovene. otočil jsem se, abych viděl, kdo to je. A my neustoupíme. Byl to Grant. Šel ke mně chodbou, dělilo nás tak pět metrů. Ruce měl rozpažené a v jedné držel telefon. Co s těma dveřma sakra děláš? V ruce se mi objevila 45 čtyřicítka a já je na něj namířil. Ani se nehni. Ani se kurva nehni. Hej, Hej, uklidni se, vykřikl Grant. Měl na sobě zbroj, tak se mířil na spojnici očí a nosu. Co tady dole křikl jsem. Někdo mi řekl, že mě scháníš, odpověděl klidně. Teď odlož tu zbraň, chováš se jako blázen. Já že jsem blázen? Já nejsem zrace, ty srači. Grant se zarazil přes vešáckou tvář, mu přelétl ublížený výraz. Nevím, o čem mluvíš. v hlas teď byl jen šumem v pozadí. Moje zbraň se ani nezachvěla, Jen sebou trochu pohne a vystřelí mu mozek z hlavy. Nelži mi, já o těch zprávách vím. Kivnul jsem na telefon. Proč si to udělal? Oči mu mimoděk sklouzli k přístroji v ruce. Jen se uklidni, ouvene. Pomalu zastrčil telefon do kapsy a zvedl ruce nad hlavu. O proč, Grente? To mě tak moc nenávidíš, to tak moc nenávidíš, Julii. Jde tu o žárlivost, nebo snad o něco horšího? Opravdu běžíš v to, co dočasnost představuje? Pověz mi to, protože bych to vášně rád pochopil, než tě zabiju. Rychle mrkal, věděl, že neblafuju. Není to tak, jak si myslíš. Tím si podepsal Ortel. Pevněji jsem sevřel pistoli. Pojistka uvolněná. Prst na spoušti. Počkat! Nařídil někdo ze směru, ze kterého jsem přišel. Dál jsem mířil na Grenta, jen jsem nepatrně otačil hlavu. Byla to agentka UPKM Hercegová a hned za ní agent Torres. Museli mě sem dolů sledovat. Sežeňte, Frankse, našel jsem našeho špicla. Obrátil jsem pozornost zpátky na Grenta. Řekněte mu, ať si pospíší, protože jestli si ho chce vyslechnout, bude na to potřebovat vlastního rekromanta. Poslouchej mě, škemral Grant. Jo, donášel jsem na lovce, ale z dobrýho důvodu. Nech mě to vysvětlit, snažím se ti pomoct. Tohle už jsem jednou slyšel, ty zasranej. Pak mi něco došlo. Zpoza dveří bezpečnostní centrály se nikdo neozýval, dokonce ani po tom rámusu, co jsem tady strapel. Lehce jsem sklonil pistoli a silně kopnul do dveří. Tentokrát se šrouby z rámu vytrhaly. Neskoušej zdrhnout nebo nějakou jinou blbost. Víš, že já neminu. Rysknul jsem rychlý pohled do místnosti. Všude byla krev. Ty skurvisy ne... Rychle jsem překonal vzdálenost mezi sebou a Grantem, celou dobu jsem na něj mířil pistolí. Počkej, co se stalo? zeptal se. Já ne. Praštil jsem ho do obličeje rukujetí své kompaktní STI. Zavrávoral ke zdi. Udeřil jsem ho znovu a třísknul mu hlavou o beton. Zvedl ruce, aby si chránil obličej, ale já mu je srazil stranou a vzal ho pistolí po spánku. Pak se mu s divokou zuřivostí několikrát vrazil koleno do žeber. Složil se na zem. Vytrhnul se mu pistoli z pouzdra a zahodil ji do chodby. Popadl jsem ho za botu a napůl v bezvědomí ho odtáhl do bezpečnostní centrály. Agenti tam pořád stáli. Hercegová byla v šoku. Torres vytáhl pistoli a teď pro něco sahal do další kapsy asi pro vysílačku. Vyhlas poplách. Nařídil jsem mu, než jsem Grenta protáhl dveřmi. Hercegová nakoukla dovnitř a uviděla ten masakr. Její obličej dostal nezdravě zelený odstín, když odvrávorala stranou. Obrátil jsem pozornost k bezpečnostní centrále. Krev postříkala celou soustavu monitorů. Na zemi ležel lovec s tváří v obrovské červené louži. Želami mi proudil adrenalin a vstek. Převalil jsem ho. Byl to jeden z nováčků. taxikář. Na jméno jsem si nedokázal vzpomenout. Měl podříznuté hrdlo. Na zádech ležící Grant zasténal. Kopnul jsem ho do boku. A proč? Co ti udělal? Ta jsem nebyl já! Zaječel. Přidřepl jsem k němu. Byl nejvyšší často ukončit. Tobě se zachtělo uctívat starobylí. No, můžeš je ode mě pozdravovat. Přitiskl se mu hlaveň ke spánku. Grant něco vyprskl. Vteřinku trvalo, než mi došlo, že se směje. Zuby měl zarudlé od krve. Staropilý, bože, ty jsi ale idiot. Jasně, jsem špion, ale ne dočasnosti. Cože? Dělá pro úřad pro kontrolu Monster. Ozval se ode dveří agent Antoni Torres. Majer ho naverboval, když odešel s LM. To myslíš vážně. Grant zalapal podechu a podíval se mi přes rameno. To seš ty? Torres stál za mnou, teleskopický obušek zvednutý nad hlavou. Ano. Pak mě tvrdě sejmul, v lepce mi explodovala světla, zatočila se mi hlava. Podlaho se zvedla a jednou mi vrazila. Antony, co se děláš? Zaječela hercogová. Neviděl jsem, co se stalo dál, jen se ozvalo v Osadil jsem se a zvedl pistol jen, aby mi je rychlé seknutí obuškem vyrazilo z ruky. Tarés mě kopnul do hrudníku a poslal zpátky na zem. Zůstaň ležet, varoval mě, když druhou rukou zvedl Na hlavě byl našroubovaný tlustý tlumič. Třeštila mi hlava. Tím obuškem mě sejmul dobře. Točící se místnost se pomalu zastavovala. Co to děláš? Zachraptil jsem. Dokončuji misi, odpověděl klidně Tarés. Jeho obvykle přátelské vystupování nahradilo cosi chladného. Vešel do místnosti úplně a zavřel za sebou dveře. Postavil se zády ke zdi zbraně stále namířenou na mě. Všiml jsem si, že na zemi leží i Hercogová, ve spánku zela díra ze zdě za ní odkapával mozek, oči jako sklo otevřené a zírající do prázdna. Nikdy jsem je neměl rád, řekl Torres. Hrozně panovačná. Sklonil zbraň a dvakrát je střelil, každá rána díky tlumiči zněla jako sprásknutí tlusté knihy. Zpátky ke mně se vrátil dřív, než se mohl cokoliv udělat. Grantovi se podařilo posadit, ale hned se rozkašlal. Nakládačku se mu dal vážně pořádnou. Lavci, až vstoupíte do našeho světa, vaší největší zbraní bude důvěra ve vlastní tým. Mluvil v reproduktoru Éro. Interkom byl hned vedle Torese. Vypňul ho. Na jednu noc jsem těch keců slyšel až moc, řekl Torres. Jeho chování se změnilo. Bez obvyklé přátelskosti se mohl vidět šílenství v jeho očích. Sakra, byl by z něj vážně dobrý herec. Vy šouvené, vypadáš dost zmateně. Dovol mi, ať ti v tomhle trochu pomůžu. Jsem akolita povzneseného řádu stínů, to pro ně ve skutečnosti pracuju. Tady Jefferson předstírá, že dělá pro LM, ale ve skutečnosti ho řídí Myers. Jeho úkolem bylo pomoc Franksovi zjistit, kdo z tvojich ochranky je špech. Zhrad zavrčil zavrčel jsem. Oba dva. já se snažím sloužit svoji zemi. Odsekl Grant a vyplyvl na zem krvavých uchvalec. Na rozdíl od tohohle sráče. Tore se nenechal vyprovokovat. Jeho háká těkala mezi Grantem a mnou. Jestli se někdo pohne je po nás. No, nakonec si mě našel, agente Jefferson. To tě musím nechat, už klíbil se Torres. Možná tě za moje odhalení posmrtně vyznamenají. Olihni, děvko, Odplivl se Grant. Nekritizuj, dokud to neskusíš. Obrátil se ke dveřím a vykoupnul škvírou do chodby. Zbraň stále mířila naším směrem. Torres byl profík. Neskoušej žádnou blbost, pité, Granté, o co tady sakra jde? Snažil jsem se ti pamat, ty topče, zaúpěl Grant, když se narovnal. Majers věděl, že UPKM infiltrovali. Já na tebe měl dohlédnout a podpořit Frankse. Když zavraždili jednu Mayersovo agentku, Petr Snovou, co se snažila infiltrovat kult, o jejím krytí vědělo jen pár lidí. Točila se mi hlava a nemohl za to jen v obušek. Majers mi fotku agentky nové ukázal. Rosekali ji na kusy. Byla to ta, co se přátelila s Franksem. z celou dobu poslouchal a když se otočil zpátky k nám, usmíval se. Dobře jí tak, děvce. Snažila se obelhat po svátný řád. O ešlině úkolu věděla jen hrstka z nás. Archer se staral o její komunikaci. Hercegová, Torres ukázal na mrtvou ženu, zpracovávala její hlášení A já byl její záloha v terénu. Majers to dokázal zúžit jen na nás tři. Měl podezření, ale nemohl si být jistý, jestli ho zradili nebo jestli řád získává informace od jinut. Když si svrchovaný pán hrůzy vyžádal tvé nenávratné zničení, ta ropucha Majers v tom viděla příležitost – Věděl, že jestli je jeden z nás špech, tak se určitě odhalí, aby tě dostal. Dávalo to smysl. Proto byla hercegová jen úředník. Oni tu nikdy nebyli jako moje ochranka. Oni tu byli jen kvůli tomu, aby se mě jeden z nich pokusil zabít a Franks nebo Grant ho pak mohli chytit. Nedokázal jsem říct, jestli víc zuřím kvůli Torresově zradě nebo kvůli Majersovi, který to všechno na nás přivolal. Tohle si zjistit neměl, řekl Grant. A taky jsem neměl vědět o tobě. Vypadá to, že Majers hřát znovu podcenil. Toré se vrátil k hlídání chodby. Na něco čekal. Potřeboval jsem dál rozptýlovat jeho pozornost, abych se mohl dostat k pistoli. Takže celá ta historka o Špiclovi v LM byla lež? Ne, to ne, ujistil mě Torez. Vy tady máte ještě větší problém, nefalšovanýho Gengra. Téměř uctivě ukázal na skrvaveného nováčka. Tohle je jeho dílo. Ve skutečnosti, mimo děk se podíval na hodinky, my oba jsme měli svoje úkoly a ty jsou téměř u konce. Koukně na ty monitory. Pod krvavými cákanci bylo 20 černobílých desetipalcových obrazovek. Základna byla pokrytá dobře. Ta z byla plná lovců. Erl zrovna dokončoval projev. Další byly většinou prázdné, ale pak mou pozornost upoutal pohyb na těch uprostřed. Skupina postav se přesouvala ke kasárnám. Muži se zbraněmi. Bratři a kolité, řekl hrdě Torres. Půl při zdi sráčů nemá proti partě nosraných lovců šanci, už klíbl jsem se. Sakra, Erl je možná prostě sežere. Torez si to užíval. Odvrátil se od dveří. Náš doppelgänger vašeho malého vlkodlaka ve správnou chvíli odstraní, dokonce k tomu použije stříbrný kulky od LM. Moji bratři sem přišli zničit ochranný kámen, Výraz mého obličeje musel prozradit, jak moc mě to překvapilo. Ale ano, my o něm víme. Herbinger se myslel, že ho utajení ochrání. Nevěděl o něm dokonce ani náš veletněs. Ale Majers ano a vyplnil oficiální hlášení. Torres pokrčil rameny, musel se připadat hrozně mazaně. Jen další informace, kterou jsem prořád získal... Monitory zabírající bránu ukazovali pohyb. Zastavil tam velký kamion, pak další zaparkoval vedle a pak ještě jeden za nimi. Řidiči vystoupili a otevírali nákladová vrata. Vzadu se řadili další kamiony. Do tolika přívěsů by se dala nadspac spousta mrtvol. Až se váš štít vypne, skutečné moře spravedlivé smrti zaplaví toto místo, Jakmile budou lovci mrtví, osebně tě odnesu našemu pánovi. A co já? Zeptal se Grant. Toré se zamračil. Ty? Já se jen nechtěl chvíli kochat našim vítězstvím. Teď už tě klidně můžu zastřelit. Namířil zbraň na Granta. Jen požádám, abych to byl já, kdo pak tvoji mrtvolu oživí. Grant Torésovi věnoval krvavý úsměv. <laughs> Dobře, že jsem Franksovi zavolal hned, jak jsem Pita našel. Když jsem si Grenta předtím všiml, držel v roce telefon. Torésovi oči přeskočily ke dveřím zrovna, když explodovaly dovnitř. Začal střílet. O zlomek vteřiny později spustil zábleskový granát. Světlo spálilo moje oči a v uších mi zvonila ohlušující granát. Zvedl jsem se na nohy, motala se mi hlava. Musel jsem se dostat k Torésovi. Spletl jsem si směr a narazil do zdi. Silná ruka mě popadla za krka a odstrčela stranou. Zakopl jsem o mrtvolu hercogové a upadl na kolena. O chvíli později jsem znovu viděl. Před očima mi pluly tmavé purpurové šmouhy, ale dokázal jsem už rozeznat, co se děje. Toréz ležel tváří na podlaze. Frank mu na zádech a nasazoval pouta. Káršer stál ve dveřích, si k 229 namířený na Torésovu hlavu. Pak jsem začal i slyšet. Toréz ječel a zmítal se. Vele kněz přichází, jeho legie přicházejí. Nemůžete je zastavit, je to nový pevný úsvit, slyšíte? Frank strhnutím zvedl se na nohy. Tyčil se nad svým vězněm. Jo, Slyším tě. Pak do Terésavy tváře narazil brutální pravý hák. Kultista se v bezvědomí zhroutil k zemi. Takže drž hubu. Nejistě jsem se postavil. Kde se spouští poplach? Franks ukázal na Terésovo bezvládné tělo. Odnes ho odsud. Aršir vypadal zmateně. Vysvětlím později. Spoj se s Majersem, řekni mu, že máme krtka. Franks se podíval na Grenta. Dobrá práce, agente Jeffersne. Byl spokojený se splněnou misí, nevěděl, co se tak rychle blíží. Na ovládacím pultu bylo velké červené tlačítko. Opakovaně jsem do něj praštil. Nic se nestalo. Podíval jsem se pod stůl. Vytrhané dráty. Zaklal jsem... Franksovi hrubé rysy se změnily v nechápavý výraz. Co? Grence se v zvedl, ukázal na monitory. Dočasnost, útačí! A kolité zvedli skrytý poklop u kasáren a sestupovali do tunelů. Záběry od hlavní brány ukazovali kamiony a pohyb nějaké obrovské bestie, která slézala po rampě. Na kameře z jídelny Erl skončil proslov. Sestoupil z pódia, jeho místo zaujala esmeráda. V publiku někdo vstál zády ke kameře a namířil pistoli. Proběhlo to v naprostém tichu. Erl sebou začal škubat, když ho zasáhla smršť kolek. Tak se ozval hlasitý hluk schodby, když něco explodovalo. Vypadl proud. Kapitola 15. Rozářil se jasný paprsek baterky. Franks s ním přejel po místnosti. Stav! přepadové komando se snaží zničit ochranej kámen. Až to udělaj, venku na útok čekaj nejméně čtyři kamiony plný nemrtvých. Vytáhl jsem vlastní baterku Streamlight a posvítil s ní kolem. Zahlédl jsem svou kompaktní STI 45 a zvedl ji. Musíme ten kámen ochránit. Grant, stále otřesený po výprasku, si vzal torésu v háká s tlumičem a posloužil si u bezvědomého strážce několika zásobníky. No jo, Grantovu zbraň jsem zahodil na chodbě. Franks byl jen mohutný stín za baterkou. „Aršre zažádej o posily. Jeffers ne, zavolej šekl a varuje před tím, co se raně žene. No nemám signál, ozval se okamžitě Archer. Hlně a přidal se Grant. Dočasnost nás nějak rušila. Hůd útok připravil dokonale. Musel to plánovat věčnost. Jak řekla Holly tohle pro něj byla šachová partie. Víš, kde ten ochranný kámen je? Zeptal jsem se. Grant tu pracoval déle než já. Nemám ponětí, odpověděl. Posvítil jsem na něj baterkou. Krvácel z nosu a jedno oko měl zavřené otokem. Vážně jsem ho zrychtoval. Dobře mu tak, i když ne z důvodu, co jsem se myslel předtím. Jestli tohle přežijeme, měl jsem v úmyslu zjistit, proč se stal z Grenta práskač a pak z něj vymlátit duši. Zlý si mířili k tunelu u kasáren. Erl říkal, že je kámen umístěný v centru, řekl jsem. Pravděpodobně uprostřed pozemku, odpověděl. Hlavní budova byla předsunutá. Nebude to blízko. Základna byla napojená na klasickou elektrickou síť. Ta exploze, kterou pravděpodobně připravil Doppelgänger, nás musela odstřihnout. V terénu jsme ale měli vlastní záložní generátory. S chodby jsem slyšel, jak začínají hučet. Naskočili do minuty. Světla se znovu rozsvítila. Kultisté byli v tunelech. Naštěstí jsem s Erlem absolvoval krátkou prohlídku. Vím, kde je vchod do tunelu. Není to daleko. Můžeme je pronásledovat, ale musíme si pospíšit. Vystartoval jsem z místnosti. Počkej, ozval se Frank a zastoupil mi cestu. Tohle zvládnu. Mým kolem je postarat se o tvoje bezpečí. Ne, to je lež. Tvým kolem bylo chytit tady zhrádce. Ukázal jsem na Toresovo nahybné tělo. Teď se mi kurva klid z cesty. Vy oba jste součástí mýho úkolu. Ty prchanté. Přímo do mého domu přivedl vraha a všechny nás ohrozil jen, aby splnil svou misi. Bohužel jsem si nemohl dovolit ten luxus se tady vztekat. Měli jsme práci. Dochází nám čas. Krátce se nad tím zamyslel. Konec konců, jestli tu ochranu vyřadí, asi tu zemřeme všichni. Dobře, jdeme. Aršere, varujlovce, lovce. Nejdi způsob kontaktovat, majerce. Ano, pane, vykřikl Aršer, vytáhl další pár želízek a připoutal Torésova spoutená zápěstí k těžkému stolu. Potom agent vyběhl z místnosti na rozloučenou zavolal. Seženu pomoc! Franks vytáhl svůj Glock 10 mm. Měl na sobě oblek a další hračky, co mohli mít po kapsách, nemohli mít o moc větší palebnou sílu. Já byl vyzbrojený jen kompaktní pistolí, dvěma desetiranými zásobníky a zavírací nožem spiderko. Zbytek vybavení zůstal nahoře, kde mi teď byl platný jako mrtvému zimník. Grant držel tohle sobu zbraň, ale ten na sobě měl alespoň zbroj. Takže to byl surovec, práskač a já... Vyzbrojeni jen pistolemi, kdo měl zadržet komando po zuby ozbrojených nadržených kultistů. Vedl jsem je k tunelům. Rychle. Doběhli jsme ke kumbálu, který mi ukázal Érl. Dveře byly zamčené. Vykopnul jsem je. Kotník už mi touhle dobou vyloženě hořel. Odstrčil jsem stranou police s čisticími prostředky, když mi došlo, že nemám šanci masivní dveře vyrazit. Vysací zámek na tlusté petlice byl pořádný kus ocely. Čo, no, prdělé, nemůžu to otevřít. Ohni, oh, nařídil Franks a odstrčil mě stranou. No, tak tahle byla blbost, řekl Grant. Sklapni ty, kryso. Nemáš ponětí, o čem tady mluvíš, takže ho nech, odsekl Grant. Zachránil jsem ti život. No, nemůžu uvěřit, že jsi federal. Všem si nám lhal? Měl jsem svý důvody. Odtušil Grant, když z kap se vytáhl kapesníka, a otřel si krev z čela. Předtím jsem říkal pravdu. Myslíš, že tady jde jen o tebe? Svět se netočí kolem pita. Grant ze mě možná dostával to nejhorší, ale já teď na ty jeho keci neměl náladu. No jo, točí, takže mi polib. Franks si velký zámek chvíli prohlížel. Asi plánoval jeho odstřelení. Z reálného pohledu, protože zámek byl masivní kus ocely, nám dojde munice nebo nás zabijí odražené kulky dřív, než ho zničíme. Franks sevřel zámek rukama v rukavicích, zapřel se jednou nohou o dveře a všich silou zatáhl. Zařval a kov se ohýbal a trhal, až nakonec povolil. Ať byl Franks cokoliv, hodilo se mít ho po ruce. Franks zahodil přetržený zámek. zapraskal klouby na prstech. Jdeme! Než jsme vstoupili do tunelu, vytáhl jsem baterku. Pamatoval jsem si, kudy se jde ke křižovatce, ale tady dole jsem byl jen jednou a tehdy jsem šel opačným směrem, než jsme potřebovali my. Hrubým odhadem bych nás však mohl ke kasárnám navést. Tunely byly chladné a bez édla, který by mě vedl i trochu děsivé odhadl jsem směr ke kasárnám. Jak jsem běžel s pistolí v jedné ruce a s baterkou v druhé, málem jsem od bočku minul. Franks do mě vrazil. Zabočil jsem směrem, který jsem považoval za správný. Pasti, zeptal se Franks. Ehm, no vlastně nevím. Erl se nezmínil, ale když jsem se nad tím zamyslel, ta možnost tu nesporně byla. Měli by být. Držte se za mnou. Franks se ujal velení. Zvedl baterku a prohlédl vše před sebou. Pak se obr rozběhl. Stěží se mu stačil, Franks byl rychlý. Sledoval jsem poskakující světlo. Zastavilo se, když došel k další odbočce. Přibližně jsem odhadl, kde jsme a křikl na něj, ať zabočí vlevo. Franks znovu zmizel. Zatraceně, sen je ale rychlej. Co je sakrasáč? Ani já to nevím, odpověděl Grant. Je to tajný. O to jsme teda pomohli. Už jsme museli být blízko. Tunel před námi se najednou ponořil do tmy. Franks zhasl baterku. Musel k tomu mít dobrý důvod, proto jsem ho napodobil. Moje oči nebyly na takovou tmu zvyklé, proto jsem se rukou opřel o chladnou zeď a poslepu se sunul dopředu. Bošilo mi srdce. Za sebou jsem slyšel Grantu v těžký dech. Narazilo do mě něco velkého a teplého. Málem jsem ho zastřelil. Pistolist lumičem, zašeptal Franks. Zašustění, když mu Grant podal Toresevu zbraň. Počítejte do třiceti, pak přejte za mnou. Počítal jsem. Dostal jsem se k pěta dvaceti, když jsem zaslechl dvě lupnutí, což mohla být ten pěta čtyřicítka s tlumičem a vyrazil vpřed. Tunel zatáčel a moje boty narazily do velké měkké věci. Klekl jsem si. Moje ruce přistály v něčem horkém a lepkavém. Krev. V naprosté tmě jsem hmatal kolem. Tělo mělo taktickou vestu mole s kapsami plnými vybavení. Moje prsty nahmátly rty a zuby. No kdo vyzor? Ten chlap měl brýle pro noční vidění. Strhnul se mu přístroj z hlavy a přitiskl ho na vlastní oči. Světce se okamžitě ponořil do jasného zeleného světla. Trhnul jsem sebou, když jsem zjistil, že Frank zdřepí jen kousek od nás a dívá se přímo na mě. Jeho oči vypadaly v zeleném světle nepřirozeně a hrazivě. Zvedl před jeden prst, naznačoval, že mám být potichu. Očividně viděl i ve tmě. Dočasnost penězi nešetřila. Noctovizor byl přinejmenším stejně dobrý jako monokuláry třetí generace, které používali lovci Monster. Přetáhl jsem si popruh přes bradu. Byl příšerně utažený. Okamžitě mě začal bolet obličej a odřízl mi bolavou hlavu od přívodu krve. Ale já měl hlavu velkou, takže se to dalo čekat. Vrazil do mě Grant. Přetiskl jsem mu hlavu k uchu a pověděl mu, že má zůstat na místě. Kultista měl u boku samopal uzi s masivním tlumičem. Přimáčkl jsem ho na Grenta jako náhradu zaháká. Neohrabaně zbraň ve tně nahmatal a vzal si ji. Brýle mi zužovaly zrné pole tak moc, že jsem si připadal, jako bych se na svět díval skrz rohto aleťáku. Když jsem znovu vzlédl, Franks byl pryč. Následoval jsem ho.